Kära vänner, nu är det sommar. Skolorna är stängda, semestrarna börjar och gråsuggorna parar sig. Vad passar väl bättre än en riktigt spännande berättelse? Luta er tillbaka och följ med Ted och Kai på deras äventyr på landet. Det var en helt vanlig morgon i på studion Och de goda vännerna, Ted och Kai, funderade som vanligt på olika saker att ha med i sitt radioprogram. Uh, Terminator? Ja, och Jehovas vittnen. Explosioner. M hej, nu vet jag. Terminator som är ett Jehovas vittne. <laughs> Plötsligt fick Ted en skojig idé och tittade ivrig på Kai. Kai, låt oss lämna stan och cykla till landet! Kajs ögon tindrade och han klappade i händerna. Ja! Med friskt humör packade de en picknickkorg med smörgåsar och olagliga substanser. Solen sken från en klar himmel när Ted och Kaj satte sig på Teds Honda Monkey som var trimmad och gick i 110. Oh! Det gick snabbt fram. Snart hade de lämnat husen och de brummande bussarna bakom sig och såg skogen och ängarna breda ut sig. Snart slutade de asfalten. Nu dröjde det inte länge innan de var framme. Synen av kor som betade rofullt i hagarna och den glimmande kön fick både Ted och Kai att skratta förväntan. <skratt> <skratt> de stannade i mopeden och tumlade runt i gräset. Det var nästan som i Bråkibok, Montag. Nu var de äntligen på landet. Men vad skulle de hitta på härnäst? Och nu... Pensionär som fastnat i en frysbox. Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! <hör> Vad har, du, har du hört här? Varför måste jag sitta då Ringo Starr? <hör> Alltså du vet Ringo Starr ja. Han från Beatles Du vet hans namn Ringo Starr Han står Ja Och den här, och den här. Varför måste jag Vårda mitt språk då Lotta Svärd Lotta Svor heter det <laughs> Iyå <with heaven> <it> Jag har Jag vet. Jag fattar nog. Jag har den också. Varför får inte jag pissa när de flesta gör det? Alltså, hur menar du? De flesta får pissa, men inte jag. Ja, men inte. Det är ju en sån vits. Det är inte som att jag får inte svärad och låta svärda. Det vet, det ska hänga ihop med att det är som ordvitsar. Ja, det, det här är sjukdom, det här är humor. Hur kan det komma sig att jag skriver texter som är hårda som sten när Jocke Berg skriver det? Nej, nej, nej. Alltså det funkar det inte så där. Berg. Okej, okay, men okej, okay, nu måste jag gå. Men, Vant, nej, men hej, vänta. Nej, alltså jag alltså jag, jag jag har jag en måste gå nu. Jag har inte Det här är bra. Uh, skulle inte du vilja talk dirty med Elisabeth Ren? <laughs> Historien om Ted's och Kajs äventyr på landet fortsätter då Ted får ännu en skojig idé. Kai, nu när vi är vi på landet och det är sommar, vad skulle du säga om att springa ner till sjön och simma? Ja, det gör vi! Och så skuttade de hand i hand nerför den lilla grusvägen mot den glimmande sjön som hägrade i fjärran. Sista ni får flytta till Radio Vega! De dök och tumlade, simmade fram och tillbaka och lekte hålla leken ända tills de var så utmattade att de lade sig på gräset bredvid känn och vilade i solen. Åh, oh, det här är livet, det Kai. Men, vad är det du har på ryggen? Kai kände efter med handen och fann att det satt en stor svart blodigel på hans rygg. Bädda! Visste du att blodiglar egentligen är fredliga varelser som till och med har använt i medicinska syften för att bota tandvärk och allt möjligt? Nej, Kai. Det visste jag inte. Berätta mera. Ted tittade av avundsjukt på den bruna slingrande klumpen i Kais utsträckta hand. Jag vill också ha en blodigel. Men det finns säkert flera ute i vattnet. Och så sprang de ut i vattnet igen för att hitta en blodigel och Tedd också. Det här är livans det. Hej, men vänta nu, jag fick tag i någonting skarpt där. Det pojkarna inte visste var att skön de befann sig i var platsen dit alla överloppsgranater och bomber blivit kastade av staten efter fortsättningskrigets slut. Ah! hej poer, Det är dags för filmtips och annat med mig, Monte Cristo. Och jag, Glenn Nen. Det är ju på modet nu, med remakes av gamla skräckfilmer. Den senaste är väl oh men ni vet om den här Damien-killen som ju nu ska må bra om Supernanny ska komma på besök. Men filmen vi ska tala om idag kommer från skräckmästaren själv, Stephen King. King är mannen bakom tiotals filmsuccéer, och man får en känsla av att allt som bär hans namn automatiskt förvandlas till cinematiskt guld. Jo, och därför är det väl inte så konstigt att att man nu att göra en film baserad på en av hans shoppinglistor. Vi ska få ta del av ett klipp ur filmen Milk, Eggs and Butter eller som den heter på finska Savuket, lenkimakkara och olutkori. Excuse me miss, but where's the milk? Uh, sorry, I believe it, it fell into the gate to hell that lies under the shopping center. Well, right Storymässigt så märks det nu att filmen är baserad på en shoppinglista. Det handlar om bananer, grädde, stearinjus och kokis. Skräckfyllda situationer finns det gott om i matbutiker och det här utnyttjar filmen. Huvudpersonen Melissa ställs in för många ångestladdade beslut som att välja pålägg och hon tvingas också under filmens gång till många panikfyllda insikter som att hon inte får pant för påskmustflaskor eller den här scenen. Uh, uh, okay. That totals $285. Do you have your plusa card, ma'am? Wait a minute. I forgot it at home. I have wasted my plusa points. Ah! Filmen bjuder på vad som påstås vara ett av filmårets hemskaste ögonblick och det är när Melissa vid ostdisken stöter på en människa som hon nästan känner och till och med tvingas tala en stund med henne. Man riktigt känner äcklet och paniken väl fram. Dags för betyg. Filmen är spännande och jag ger den 20 vackra flickor i en ring. Jag tycker också om den och ger den tre små gommor på marknaden ut i Mora. Det var allt för idag, men ännu veckans trailer. Somewhere in Pihtersari, a woman has found a recipe that will change how we define Finnish bakery. Do do do do da Johan Ludwig, come and smell it. Frederik, da har du But the Russian mob wants in on the secret. You will give me the recipe for the Runeberg Tortu, to bitch. Aldrig, never. Now the chase is on. <coughs> Frederik, oh. holy day! Oh, It's only one place to go. Frederica, Winsley, we're on the run to Borrego. Ah, Borrego. But is it safe? Yeah. Yeah, you're in Runnabari. The heart in front. Frederica. From the fabulous life of Johan Ludwig Runnabari, Wesley Snipes is Runnaburg. Hör du, podd, slå mig allt vad du orkar. <gör> I pungen. <gör> no, varför skulle jag det? Vad no, gör det nu bara. Okej. Okay. <gör> Aj, <Ai>, podd. <gör> Kul, men och sido. Nu kan du vinna en alldeles 30 gigas iPod i Radio Extrems makalöst maffiga radiopleppu Pleppo, Pleppo iPod-tävling iPod! Alltså, vad kunde man vinna? En 30 gigas iPod! Alltså, vad, se, vad ska man göra? No man ska illustrera någonting ur radiopleppu. Det kan vara en situation, en karaktär Vad som helst ur radiopleppu. Man kan fotografera, rita, bygga med Lego Eller riktigt hur man vill Och vinna en iPod! Aj, För närmare instruktioner om hur du ska göra Gå in på x 3 Och klicka fram dig till Radio Jag vet! Jag ska måla Klaus Werner med mitt eget blod! Och plommon! Radio Radio, radio, radio, radio, radio, radio. Hej igen, kär vän vi är mitt i den spännande berättelsen om Tets och Kais äventyr på landet. Och just nu står de utanför en ladogård och ser på en flock söta får. Kai, får är nog fina djur, dom. Ja, sanna mina ord, dom enode. Men titta, de har inget vatten kvar i sin vattenho. Fåren bräktig och såg mycket törstiga ut under den varma solen. Titta Ted, där är en kanister. I den kan det ju säkert inte finnas någonting annat än det renaste vatten. Ja gullefåren, här ska ni få. Och så hällde Kai det som fanns i kanistern i fårens hår. utan att veta att det var 80% tig salpetersyra. Fåren var så törstiga att de struntade i den fräna lukten och drack frimodigt. Kaj, kolla på fåren! Det riker ur dem! De smälter! En vämjelig sköt lukt sig över omgivningen. Fåren ramlade ihop i kladdiga bräkande höga. Ted och Kai bestämde sig för att snabbt gå därifrån. Vi går ut i hagen och klappar kur. Toppen ja! En bit därifrån fanns en hagi där några kor låg och idisslade i sommarvärmen. Ted och Kai klättrade över staketet och såg på de stora fritfulla djuren. Kai, kur är nog fina djur, dom. Ja, sanna mina ord, dom är norde. Plötsligt började marken dundra och det hördes ilskna frostanden. På andra sidan hagen, i full fart på väg mot Ted och Kai, kom en stor tur springande. Spring Ted! Spring mot det där trädet där borta! Nu var goda råd Turen knappade hela tiden in på dem och var snart hack i Nej, vi måste springa snabbare! Snabbare! Där! I sista stund hann de fram till liken och klättrade ut. Där satt de sen på sin gren och såg ner på tjuren som ursinnigt frustrade nedanför. Vi klarade det, men hur ska vi komma härifrån? Om vi går ner kommer tjuren att riva oss i små bitar Kai såg på Ted och svalg Hur skulle de ta sig ur den här knipan? Mellan rosa lakan, rosa lakan Tja, det är igen dags för Mellan rosa lakan Programmet som handlar om sex och sallad Förra veckan talade vi om doftljus och samlag och gjorde upp en lista på olika tips hur man med enkla medel kan krydda och tillföra spännande element i sovrum. Idag handlar det om sallad och vi har som vanligt vår expertpanel här i studion som svarar på era frågor. Vi tar genast in vårt första samtal. Hallå, du är med i direktsändning Mellan Rosa Laka. Det är roligt att höra. Mm, jag har en fråga om förspel. Min sambo är kanske den mest ifriga Förlåt att jag avbryter, men idag pratar vi alltså om sallad. Och det är vår salladspanel som är här i studion idag. Men, men alltså är inte det här Mellanrosa Lakan det här samlevnadsprogrammet? Jo, men alltså Mellanrosa Lakan är ett program om sex och sallad. Och idag handlar det om sallad. Förra veckan var det sex som var temat och... Ja, har du en fråga om sallad? Nej, det har jag väl inte. Tack för ditt samtal. Vi tar nästa. Hallå, du är i direktsändning mellan Rosa Lakan. Ja, det var Roger här och jag är i bilen och, och lyssnar på ett program. Vet du, jag börjar tänka på fisting häromdagen. Att, ja, Roger, jag avbryter dig här. Men idag handlar programmet alltså om sallad. Du har ingen fråga om, om sallad Nej, jag äter inte gräs Men... Vi kanske måste förtydliga än en gång Det är tydligen lite förvirrande eh, Mellan rosa lakan behandlar idag sallad och endast sallad Vår salladspanel håller som bäst här på att göra en fräsch fransk persikosallad Och ja, ni kan kanske berätta lite om den Ja, den franska salladen är en klassiker på festborden Men har tack vare de lena fasta persikorna och bananerna Också ansetts ha en stark inneboende erotisk kraft Och passar utmärkt både inför samlag och som nattmat efter ett rejält tjut Ja, men nej Lägg av Vi talar om sallad idag Morötter och selleri och kol och isbärssallad Varför ska vi blanda in porr och sex och snusk i allt sammans? Kan vi inte bara hålla oss till sallad nu när vi en gång talar om sallad? Men sex och sallad hör ihop. Kolla nu på gurkor och morötter och bananer? Det faller oss här allihopa. Vi slutar för idag. Nästa vecka handlar mellan rosa lakan om kolrötter. Och blowjobs. Och nu, pensionär som fastnat i hemglasbilen. Nu fortsätter berättelsen om Teds och Kai's äventyr på landet. Ted och Kai har flytt undan en ilsken oxy och klättrat upp i ett träd. Men oxen står kvar för trädet. Och då, de kan inte gå ner Ted, nu är det kokta fläsket stekt Ja, Kai, nu måste vi illa kvickt smida en listig plan Ted funderade så det knakade Ända tills han såg något konstigt som stack ut ur ett hål i trädstammen Oho, Kai, kasta ett öga hit En granatkastare Nu kan vi skjuta oxen och ta oss hem Stoppen Ted, siktade noga Ted siktade och avfyrade Men missade och träffade istället ladugården som exploderade Han siktade igen Men missade och träffade hönsgården som förtärdes av lågor Oj, oj. Nu måste jag kärpa mig. Den är ju ändå bara på två meters avstånd. Det tredje skottet träffade honkojan. Hoppsan! Nu har du bara ett enda skott kvar, Ted. Och måtte du har huvudet på skaft? Ted siktade och avfyrade sitt sista skott. Mitt i prick! Oxen är ett minneblått! Nu kan vi klättra ner ur trädet! Och Ted och Kai skrattade och klättrade ner. Där möttes de av en rundlagd och smutsig man som kramade om dem. Vad är det för en lustig figur? Jo, se, det var bonden som kom för att tacka dem för att de skjutit den livsfarliga oxen. Han berättade att det var samma oxi –som brak två av hans fruar och alla hans söner om livet. Och dessutom brölade nätterna genom så ingen kunde sova. Vi är bara glada att vi kunde vara till hjälp. Bonden erbjöd dem sina två vackraste döttrar som tak. Ted och Kai tackade ja och snart ordnade stor bröllop i socknen– och alla var inbjudna. Kära vänner, låt oss skåla för brudparen. Skål! Men nu ville det sig så att den lilla kökspojken- hade må måkat ganska ordentligt- och istället för champagne- serverat 80 procent Gästerna började rycka och förvandlades- till någonting som liknade äggröra i kostym Alla utom Ted och Kai Som hade en vit vecka Och drack hallonsaft istället Sikken tur! Ja, ah, kom, nu fraskar vi hem Och vad lär vi oss av det här? Jo, drick inte alkohol Och så slutar sagan